Urbildu bakera. Giza eskubide guziak. Euskal, Euskal presoak, Euskal Herriera. Euskal Herriera, herriera, herriera hurriaren amairuak. Euskal herriera, herriera, herriera Urriak amairu, arratsaldeko lauak eta herrietan baionan. Euskal plazatik enplazatik. Eritaren mobilizazioak. Euskal Herriera.